يا لا قومي من نفوسي عانا قد درب السفالي رواجت للموت سرا بين أحراش الظلالي يا لا قومي من نفوسي عانا قد درب السفالي Rauwajat li l-mauti sira Bajna ahraš i zalali i Prave problem Dali iz razloga Što se oni predisuju islam I što kako reko jedni Nemaju ništa od islama Kod sebe Osim što dogovore Svojim jelicima Kam Min دمت عطا من خشيش والي <سؤال> افيون تصالي <سؤال> لا تهني الله <سؤال> تبارك وتعالى بريس برستوديو كومبريزاليتو صوتو قالي انو طوروسي دياتك طاعتناكم صوتو ملي naletom kalbi ako tebe imali imali imali i sallallahu <laughs> شيء ضلال بين احراج الضلال قالها الملعون يوما وبحق د وتعلي خدروهم افسدوهم كي يعيشو في ضلالي اين اهل الدين حق اين اهل الدين حق اين اخلاق الرجال يا هم من بين كيف Come mm on. -hmm. المثالي وسلوك الدرب المثالي إن الدرب المثالي وسلوك الدرب المثالي وسلوك الدرب المثالي ان الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونهديه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سجئة اعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يضلل فلا هاد له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يتع الله ورسوله فتدرشد ومن يأس الله ورسوله فلا يذر إلا نفسه ولا يذر الله شيئا أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهجي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد قال الله عز وجل في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم وقال عز وجل يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم اما بعد Allahu djel nešanuhu se zahvaljujemo na dobro dobru je nam je dao. Njega subhanahu wa ta'ala obožavamo, nikoga i ništa moralim ne smatramo, od njega pomoći u putu tražimo. Molimo ga subhanahu wa ta'ala da nas pomogne da ustravimo na pravom putu i da dunjavuški život završimo na riječima La ilaha illa Allah, Muhammadu Rasulullah s.a.w. Svjedočimo da nema drugog Boga osim njega subhanahu wa ta'ala i svjedočimo da je Muhammed sallallahu aleyhi wa sallam posljednja lahog poslanik i peča svi poslanika poslanca istinom jasnim dokazom do sudnjeg dana. Onaj ko slijedi Muhamada sallallahu aleyhi wa sallam, on je na pravome putu, a onaj ko glavu okrene od njegove upute, to je učinio svoju štetu i Allahu dželle šanuhu nimalo se ime neće nauditi. Neka Allahu selam i salavat muhammeda sallallahu aleyhi wa sellem na njegovu čestnom porodicu, na njegove ashabi, sve njegove sedljenike sudnjeg dana. Amin. Ja arhamar rahimin. Sinjina moja braćo, na putu da've poziva Allahu te bareke wa poziva koji podrazumijeva da se ljudi pozivaju da napuste ugožavanje drugi, i da se okrenu obožavanju Allaha dželle šanehu i slijede njegovog poslanika Muhameda sallallahu alejhi ve to je da se drže Kur'ana i Suneta Rasulullaha sallallahu alejhi ve sellem da se drže menheđa selef u salihah prije ovih generacija koje su najbolje svatile boruku s kojom Muhammed sallallahu alejhi ve sellem ne tunfutu između ostalih susretemo dvije skupine ljudi od onih koji se pripisuju islamu. Jedna skupina jesu oni koji se pripisuju islamu, a u suštini od islama nemaju pri sebi ništa, jesu ga srušili svojim zadudama s kojima su upali u kufar i žirk. A druga skupina jesu oni koji imaju osnovu islama kod sebe, ali u svom ispoljavanju vjere i upražnjavanju vjetskih propisa imaju mnoštvo onoga što nije od vjera Allaha tebara teala, pa, pa to predstavlja novotariju i predstavlja zagodu shodno onome što čine. Ove dvije skupine, sjenja na moja vraću, su skupine koje daju veliki otpor. Davi, jahli, suna, kada Skupine koje se suprotstavljaju ovoj davi pozivu da se ljudi vežu za Allaha Đeljašanog, odnosno za Kur'an i za sunet poslanika sallallahu alaihi wa odnosno da se vežu za prakticiranje Kur'ana i suneta na način kako je to činila prva generacija, to jeste shabe rasulullaha sallallahu alaihi wa prije svega, a zatim i oni koji su ih u dobru slijedili od botonjih generacija. I vidimo da upravo ove skupine Pravi najveći problem davi iz razloga što se oni pripisuju islamu i što kako reko, jedni nemaju ništa kod, od islama kod sebe osim što to govore svojim jezicima, a drugi imaju osnovu islama, ali u tom obhodjenju prema Allahu džellešanu vjeri imaju mnoštvo onoga što nije od ove vjere. A mi znamo cijenjena moja braćo da islam nikada nije mogao da uspije niti da se proširi, niti da vlas pripada njemu, osim onda kada sve ljudi čvrsto držali Kur'an i sunnata Rasulullaha s.a.w. I mi vidimo danas koliko je potrebno muslimanima da imaju svoj izred, svoj ponos i svoju vrijednost, koliko im je potrebno da danas imaju svoju državu u kojoj se vlasiti Allahov šerijet. Mi vidimo danas koliko su ljudi izmučeni sa agudskim zakonima i državama kufra koje ih danunočno globe i nepravdom održavaju se na vlasti, porobljavajući tako sve one koji su u tim državama. I vidimo kolika je potreba da musliman jednom osjeti slobodu i rahatluk u šerijetu Allaha tebara kvatana u zemlji u kojoj će vladati Allah uđele šanhu šerijet. I mi smo uvjereni da se šerijet Allaha tebara kvatana ne može uspostaviti osim ako se ljudi vrate onome na čemu je bila generacija koja je uspostavila šerijah Allaha a to je upravo vraćanje na Kur'an i na sunnah Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem ina manhaj ashaba radijallahu anhum ecma'in koji su bili učenici najbolje učitelja koji se ikad pojavili na zemnoj kugli Muhammed sallallahu alejhi ve oni koji su bili prisutni kada je objavljivala oni koji su bili razlogom često da objava siđe, da se pojasni od strane Allaha Đeljašan, određeni propis itd. itd. Oni su ti koji su sjedili pred poslanika sallahu rehi wasalam, učili ovaj din, pitali o svemu o čemu nisu imali znanja i što im nije bilo jasno. Zbog toga svako u ovome umetu ko hoće da se veže za ispravni din mora da se vraća upravo u tu generaciju ili toj generaciji i da kod njih uzima ono što su nam oni prenijeli jer su oni naša veza odnosno veza od takka umeta sa poslanikom sallallahu aleyhi wa zato kaže mi čvrsto vjerujemo da do uspostave šarijeta i uspostave šarijetske države ne može doći osim da se ljudi vrate Kur'anu i sunetu Rasulullah sallallahu aleyhi wa i da žive Kur'anom i Sunnetom, da se prepuste da Kur'an i sunet od njih izgrade osobe kakve želi Allah s.w.t. jer je on objavio ovaj din, da bi ljudi živeti po njemu bili u zadovoljstvu Allaha. Stoga, cenjena moja braćo, kada susretemo ove dvije skupine ljudi koje je spomenut na početku i kada ih pozivamo da, da se vrate Kur'anu i sunetu, ili da se, da se čvrsto drže Kur'ana i suneta, vidimo kako nam odgovaraju da su oni ubijeđeni, da su na istini, da ono što oni slijede da je to, to sa čime je došao poslanica, wasallam, te da smo mi ti koji smo došli sa nekim promjenama i nekim inovacijama, a da je to strano Allahovoj vjeri, da nas nazivaju da smo miti koji su zalutali, da smo miti koji su neka sekta itede i tako dalje imajući za ovu stvar mnoštvo onih koji ih potpomažu na tom putu od nevjernika i, njihovi, i njihovih voća. Ovdje se postavlja pitanje Sjedina moja braćo, postavlja se pitanje da li ti ljudi, da li ti ljudi koji slijede zagudu vjerujući ili misleći da je to istina. U isto vrijeme odbacuju istinu, vjerujući i smatrajući da je to zaguda, da li imaju opravdanje kod Allaha Da li imaju nešto sa čime se mogu opravdati kod Allaha, te barake, zbog toga što slijede Zagudu, misleći da je istina i odbacuju istinu, misleći da je to, misleći da je to Zaguda. Ovdje ćemo inša Allahu tada podlužiti se dokazima Kur'ana i sunnata Rasulullah s.a.w. i govorom u lemah i sunnata džemata, kako bismo odgovorili na ovo pitanje i kako bismo onima koje razuma imaju izbili iz njihovih glava te lude stvari koje, koje ih danonočno odvode sa pravoga puta održavaju u zadudi i tako je vode ka koncu života na ovome svijetu u protas jer će doći Allahu dželle šanu sa onim što im nije, niko nema opravdanja da bude slijeđen zadune. Misleći da je to uputa. Wala ti huda niti i ko ima opravdanja u tome što će uputu Tuha, Cerepu Hasibahu, Balare, što će odbaciti uputu misleći, si, misleći si da je to, da je to zabuda. Misleći da je to zabuda. Zbog čega kažem anhu, vanhu, kad budinete umur, stvari su vjere već pojašnjene. Stvari pitanja vjere su pojašnjena. Od pet bezetila i dokaz je uspostavljen, dokaz je donijet, on je učvršten na zemlji. I prekinut je razlog, odnosno prekinuto opravdanje opravdanje na koje se ljudi hoće pozvati da imaju opravdanje u tome. Zbog čega kaže Umar radijallahu hanhu da nema opravdanja nikome u zagudi. Zbog toga cijena moje vraću što je Allah se bađe pojasnio istinu pojasnio je istinu do detalja u Koranu i sunetu Rasulullaha s.a.w. Pa onaj nakon toga i dalje nastavi da živi u zabudi i da slijedi određene zabude, takav to čini a razlog je u njemu samom takav to čini a razlog je u njemu samom jer se nije vratio na Kuran i na sunet nije bio od onih koji, koji traže istinu i koji pitaju učene o toj istini ako sami ne mogu da je, da je zbog, to, zbog toga, taj musibet koji je njega pogodio da bude osebenika, zabude, razlog tome leži u njemu samome. Jer je obaveza svaku ominsanu da se za svaku stvar vrati poranu i sunetu poslanika sallallahu alaihi wa sallam. I da tu potraži rješenje i odgovor i dokaz jer je ova vjera došla po dokazu a nije po, mišljenju, po mišljenjima ljudi. I nije čovjeku dozvoljeno, moja braćo, da se drži svoga mišljenja ili da se drži onoga što će čuti da ljudi govore ovo je to što je lijepo i ovo je to što je istina. A da se ne vrati na Kur'an i da se ne vrati na sunnet rasulullah sallallahu alejhi ve sellem to jest se tražeći da ukaze iz Allahove knjige i suneta poslanika sallallahu alejhi ve sellem za određene stvar. Naprotiv, oni koji neće da se vrati na Kur'an i na sunnet oni koji neće da pitaju za dokaze <coughs> šerijatske takvi sede na moja braćo samo slijede svoje strasti takvi slijede svoje strasti kao što Allah te barekuta kaže وهم le يسدونونه هم أن و يون أن هم محدون ka شيء onvra yu praga puta أن هم محد او on ni sunna put onvra yu da njihovo mišljenje što su mislili da su na pravom putu, da su na istini, da im to nije bilo moć koristi kod Allaha Đalešanohu. Zato im Allah se barak i v.t. presudio kufrom i dalaletom. Zbog čega? Zbog toga što, što su upali ono što ruši vjeru. Pa su nakon što su bili, bili muslimani, postali nevjernici, Allaha Đalešanohu modimu da nas sačuva, da nas sačuva toga. Stoga stižnjena moja vraćo, vidimo da mišljenja ljudi da su na istini ne koriste. Da mišljenja ljudi da su na istini i to što slijede da istina i to nema vrijednosti, nisi koristi kod Allaha te svi ta'ala nam protiv. Čovjek je dužan da se vrati, da se vrati na na Koran i sunat. فهذا توب ربري اشتايتو اشتاو ان سيدي ذات ان قال الله سبحانه وتعالى فريقاً هذا وفريقاً حق عليهم الضلالة الله جل شانه يدن او ادنه ابوت ينفراب ابوت ادرگا يد سفرامم او او او ذا بوده انهم اتخذوا الشياطين اولياء من دون الله ويحسبون انهم احتدون kaže oni su udeli šeitane, lanetu Allahi aleyhim, udeli su ih za zaštitnike i prijatelje mimo Allahe jale šanuhu wa na ennehu muhtedun i pored toga su misli da su na pravom putu. Udeli su šeitane i udimaju šeitane od ljudi i djena za svoje zaštitnike mimo Allaha jale šanuhu i pored toga misli da su na pravom putu. Subhanallah, Dokle ide taj taj džahilijet i ta zabluda kod ljudi da ne vide da su uzeli one koji su zanijekali, koji su vođe kufra i širka, njih uzimaju za zaštitnike i prijatelje i kada ih pita zašto, zašto slijedite ono na čemu su oni ono što vam oni on kaže ne mi su muslimani, ovo je pravi put. Ovo je pravi put. kažu mu peseri, među njima Ibn Jarih, rahmehullahu ta'la, u povodu ovog ajeta, kaže u ovom ajetu je dokaz da neznalica nema opravdanja. ovom ajetu je dokaz da neznalica koji živi u kufru i širku nema opravdanja, koji Allah znala, koji je ja nisam znao, ja nisam znao za Allaha, pa sam zato obožao druga Božana. Ne ima opravdanja, zašto? Zato što je Allah tebara sada poslal svoje poslanike i poslal po njima snjige i naredio je da sražiš to, što je došlo od Allaha njegov poslanika s.a.v. Pa kada budeš bio nenaran i kada te ne bude interesovala Allahova vjera, niti Allahova snjiga, niti sunet poslanika s.a.v. pa budeš dozvodio da živiš u džehru i i da takav, kao takav obožavaš druge imam Allaha te barakatara. Onda ti nema, nema opravdanja, nema opravdanja u tom djeru, kao što kaže ibn džeri Rahmehulla Hcalja. Kaže imam bezaju Rahmehullah Hcala u povodu istog ajata. Kaže ovo maje je dokaz da između Kijefira koji vjeruje da je njegova vjera koju slijedi istina. I između onoga ko nije će Allaha i onoga koji iz inaca neće da povjerova Allaha i onoga nema nikakve razlike. Da su svi oni. A? Svi su isti. Zašto? Zato što se nije ni ovaj stio potruditi. Ni ovaj se nije stio potruditi da proveri svoju vjeru. Naprotiv, danas je većina ljudi svoje najvažnije pitanje u svome životu, a to je njegov din i njegova vjera, on ga je predao nekom drugom da on s tim upravlja i on neće da ima obavezu. Zato vidimo danas većinu ljudi da je tu taj najveći emanac i najveću stvar s kojom ga zadužio Allah zau i zbog čega je stvorio Allah za da je to povjerio Reisulemi, povjerio mufti, povjerio onome šejhu ili onome. I ne pita niti za Kur'an, niti za sunet. Pa kada ja pozovem za slijedni Kur'an i sunet, on kaže, miti mi se, miti mi se, ja to imam. Ja ja to imam ovdje ispred sebe. Ja slijedim toga i toga. On je na ovome, ja slijedim njega. I to je, to je naša vjera. Međutim, kao što vidimo, na moje braćo, uve mehli sunet, on džemata, dakle, spominjena, da nema nikakve razlike, Nikakve razlike nema između osobe koja slijedi zagludu, slijedi vjeru kufra i vjeru širka. I vjeruje da je to istina. vjeru da je to istina i ukuta. Između njega nema nikakve razlike. I onoga u potpunosti nije će Allaha Čelešanuhu. I onoga koji iz vjenata neće se prihvati, Allaha se baraka ta'ala vjere. Da su oni, kod Allaha Čelešanuhu potpuno isti kaže Ibn Mendeh rahmehullahu ta'ala u svojoj kitabja seohid u poglavju spominjanje dokaza ili izvošenje dokaza da je mučtehid koji griješi u pitanjima koja su vezana za poznavanje Allaha i pitanjima koja su vezana za seohidu za Allaha Čelešenhu, da je takav isti kao onaj koji iz inata neće da se prihvati Islama. Subhanallah. Poglade u svojoj knjizi, dakle, nazvao tako. Da su ova zvojica isti. Mučtehid koji griješi, koji griješi, kada je u pitanju poznavanja Allaha i njegovog teohida, pa tu pravi greške i čovjeka koji neće, koji dakle odbačuje, neće, izvinatam se prihvati vjere u Allaha Tebarake, Tebarake vata'ala. Pa kaže kad Allaha Tebarake vata'ala muhbiran عن ضلالتهم ومعان ومعاندتهم كاجي ريكو نودا تشене шу обвещаючи обвещаючи нас о їхнім залодах і كل هل نندي وقم بالاخسرين اعمال ريتі хочете ви да вас обявитимо о оніма чиятья дела бути упробащена daltajom fil hayaati dunja o onima čiće truć u životu na ovome je svijetu biti bezrijdan wahumjahh se gona ennehum osstinune sanaha a oni će mizeti a oni će mijeti da jelijjepo onošto što rade i kako ko Subhanallah, Suhala pa ovom basu dake doka da jududiće po svome mišljenju, po svome mišljenju i svome ukusu sebi izabirati vjeru i govorite dakle, šta? Govorit da je to lijepo ono što oni rade, ono što govore, ono čemu pozivaju, pa će ih, dakle, drugi, u tome slijediti i tako će, dakle, biti upropaštena sva njihova djela iako će oni misliti da je to nešto što je lijepo, a što oni slijede. Zatim, spominje Allah ima mahrisuna savo djemaata spominje predaju de bi upitan ali radiyallahu anhu kosuti anil akserine Amara, kosuti ti si biti upropaština pa je rekao kufr ahli kitabia na početku je kaže bih u litu na početku bili na istini ذلك الكافر سكا помнено на потеску дакле од ехли китабија на потеску су каже бининети фаشرку برбхим في دينهم фасу каже зати увени новотарије у вјери фахум јестмеعون тид далала зати су те каку бинсна أميسل السوداء نأبطي فاستخدوا بريد ذا سوى ذا سوى باطل ويخطبون أنهما لاحب ويروالي سوى ميسل السوداء نأثني ضل سعيهم في الحياة الدنيا فا سمتكوا نحو أجلنا دنيا ذو كفروفلا وهم يخطبون أنهم يحسنون سنعا أميسل السوداء ليفو وانوشتو وانوشتو Zatim je završio ovaj govor, Ali radijallahu anhu, riječima Minhum ahrul hurura, a odni su od tih su i sredbenici, to jeste sesta hururije, odnosno sesta harijija, koja je bila poznata i koja se pojavila u to vrijeme za vrijeme, Ali radijallahu anhu. To jeste, i oni su poput ahli kitabija, mislili da ono na čemu su odzadu da to uputa. I da je to je hak, da je to istina. Pa su to slijedili, pa se tako su kome? Su sa Hashajma, poslanika sallallahu alejhi ve borili se protiv njih. ih, smatrali ih nevjernicima i tako i tako Dakle, ovo su oni ljudi čija se djela, ti je moje braćo, biti poništena, čija će djela biti poništena, sva koji su učinili na Dunjaluku, bit će poništeni. I neće im koristiti to što su mislili i vjerovali da ta zabluda na kojoj su da je to uputa. I to što su istinu odbacili, vjerujući da je to zabluda. To im neće koristiti od Allaha te barake Tebareke. Vata'ala. Morim Allaha dolešanahu da nas pomogne i sačuva od svega onoga što škodi našem dinu i onoga što škodi našem, našem ahiretu i dunjaluku. Amin. <تصح>. <تصحرك> <تصحرك> الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعض ذاته ابن مندر رحمه الله تعالى براتي وسبومنه سبومنه ريشي سلمان الفارسية رضي الله عنه قد يستمعون قسلانيك صلى الله عليه وسلم سنعي قلتنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكاجه سبعنا الفارسي رضي الله عنه أنهم كانوا يسومون ويصلون ويشهدون أنك ستبعث فقال الرسول صلى الله عليه وسلم خم من اهل النار خم من أهل النار kaže, opisujući, dakle, Serman el-Farisi, radi Allah vanhu, opisujući kakvi su bili kršćani prije dolazka poslanika, award... pa kaže, oni su, kaže, pospili i klanjali su i svjedočili su da će se doista ti pojaviti. Ovo, svjedoči, dakle, Serman el-Farisi čovjek koji je, koji je prije bio kršćani i stane stanje kršćanja, kršćana prije dodatka Mohameda s.a.v. pa kaže oni su postili i klanjali s.a.v. i svjedočili da će doista se ti pojaviti međutim i pored ovog opisa i ovog stanja u kome su oni bili kaže po stani s.a.v. oni su od stanovnika vatre oni su u vatri oni su u vatri ako su oni u vatri a još prije došao Muhammed sallallahu alejhi ve već su oni bili na ograncima onoga što je došlo preko Isa alejselam salatu vesselam. Nakon dugog perioda nakon smrti poslanika Isa alejselam salatu su otposnijao izgnonja, bili su na tome od onoga što je ostalo dakle od, od objave. Pa su opet u Atri, ako sebe su imali i post imali i namaz, imali i svjedočenje i znanje da će doći Muhammed s.a.w. Šta vraće da se kaže danas za one koji kažu da su muslimani, koji kažu da su muslimani, a neće da slijede niti Kur'an, niti suneta sunu Allah I za svoje zavode stalno govore, mi imamo opravdanja, ispred nas je ovaj, on je među nama najmučevniji mi njemu vjerujemo, ona vodi puton, misli da je to najbolje i ako bude greška, mi opet imamo opravdanja jer smo mi djeca koji njega slijedi, a on je odgovoran za nas. Ne jotim. Posećenjamo je vraća dvije stvari koje moraju koje moraju da se znaju da bi mu snimak bio sačuvan, ova pit, ova pit beta. Prva stvar jeste da da opravdanje može imati čovjek samo u pitanjima koja su ali čtihadije. Dakle, u pitanjima šerijevskim u kojima je dozvoljen i čtihad. Dozvoljeno je da neko od uleme koje je dakle, dostigao visok stepen u naobrazbi islamskoj da on, dakle, straži rešenje za nešto zašto nema jasni dokaz u Koranu i Svetu poslanih pa sada Pa u ovom, dakle, pitanju je dozvoljeno da čovjek, dakle, čovjek ovdje može imati opravdanja, može imati opravdanja ako u ovome pogriješi, pa ne bude pogodio istinu, ali se bude potrudio maksimalno da dođe do istine i da pronađe ono što je naj najispravnije. I na ovo se odnosi hadis poslanika sallallahu ar kada al hakim dakle, kada sudija, presudi pod svome ištihadu nakon što ulozi ulože, dakle, trud pa bude pogodio istinu pronašao istinu ima dvije nagrade A ako promaši nakon, dakle, truda ima jednu, jednu nagradu. Dakle, ovaj hazi se vezan isključivo za ova pitanja. To jeste je do, je pitanja gdje je dozvoljen ištihaz. Pitanje gdje je dozvoljen ištihaz. Međutim što se tiče pitanja etelukri fije. te fije. Dakle, pitanja koja su vezane za atreidu. Pitanja koja su vezane za atreidu jednog Jednog čovjeka u ovim pitanjima nema opravdanja nikome da on tu nešto ištihadi ili da kaže ja imam opravdanja stvijedim ovog ili onog i tako dalje već šta po ovim pitanjima mora da se vrati koranu i sunetu da bi, da bi saznao istinu i da bi onda imao opravdanja da bi onda imao i, i govorio imam opravdanja zato, zašto? Zato što je ahida objašnjena Koranom i sunetom. Ahida vjerovanje je objašnjena Koranom i sunetom i na ovom polju nije vraćo dozvoljeni stihaz. Nije dozvoljeno nekome da kaže ja ću sad tražiti pa ću nešto svakvati pa ono što ispade, to je taj istin. Ne. Na ovom polju, došto je jedino šta, došlo je da slijediš dokaz, da bude sredbenik dokaza i ono što ti dođe sa dokazom iz Kur'ana i suneta od Ashaba radijallaha, u, u lemah i suneta, od džemati ono što dođe s ovih izbora to je Asaida i to je vjera koja se slijedi a nikako nije ostavljeno da ljudi budu ti koji će sami odlučivati o tome kao što danas mnogi govore, ovo je lijepo, ono je lijepo i tako dalje, stvari koje i Sunnetu Rasulullah s.a.w. Zato moja braćo vidimo da čovjek neće imati opravdanja pred Allahom i Želešanom. imati opravdanja ako bude bio sedmenim zablude. Misli da je svar zabluda na kojoj je uputak. Nisi će imati opravdanja u tome ako ostavi Ha, ako ostani u misleći da je to zaguda, nisi imati opravdanja, jer bi Allah želešanu zadružio Kur'anom i zadružio Resulatom Muslanih sallallahu alaihi wa sallam, zato se mora čovjek vratiti ovim izvorima. Zato nam je Allah sačuvao Kur'an i sačuvao sunat Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, da danas, 2.000 čovjek na zemljenoj kuhli može naći načina da zazna šta je to poručio Allah i šta nam je to ostavio poslani. Salalaho, salalaho, to Toga se njera moja braćo. Ove stvari trebamo inša Allahu prenositi onima koji ne žele da nas slušaju. Prenositi im na saznaju da neće imati opravdanja u tome što slijede rejzul ulemu, što slijede muciju, što slijede ovoga ili onoga koji su na jasnom zalaretu. A mnogi, mnogi od njih jako se nađu i na jasnom kufru i na jasnom širku. Allaha će zašanu umoditi da nas sačuvati vam srećanjem na Volema Allahi, bih barak wa ta'ala, da nas učba sina i sdini, volema se barak wa iman, vomili u nasim sestima, da ga u nefša u nasim urodima, volema subohana wa ta'ala, da nas bih u okupi u kur'an i jihadi da shiru musijeta, da hi broj poveca, da hi da skoda za pomomov ne isju immanjuššiju vijeta za ponudje praču prejato sola navedite iskušenja, vollim ga a zavađan za praču koja tu ko zadboratava vita izgled na pobodu, volim ko sehane intačuva din pristačva porodite za intačuva njiho vežihote, a koja Allaho žešan uhaza na njima za na tim i na tim mjestima modim da subhanahu sada da izgrivi kao šehide i da sačuva da isačuva kretanja Allah te baraka ta'ada modim da nas poživi monoliko koliko je život na ovom svijetu koristan i dobar danas Adana sukmati Allah kada akhir bolit boli dana voli Allah taala shan kudratus marti on adana istini فوسن انا قد درب السيفان روجت لي الموت سرا فإلى اخرج الظلال بينما اخرج الظلال واسلوك الدرب المثالي واسلوك الدرب المثالي واسلوك الدرب المثالي واسلوك الدرب المثالي المثالي وسلوك الدرب المثالي وسلوك الدرب المثالي